A todos e todas, neste segundo programa imos a dedicarlo aos fraudes científicos. O diñeiro, como en outros ámbitos, influye tamén no ámbito científico, desviando a finalidade tradicional da ciencia que consiste na búsqueda desinteresada da verdade. Se ven a verdade, en comparación con comportamentos fraudulentos que se producen en outros ámbitos, o número de incidentes de mala conducta na ciencia é moi baixo. Isto debe ser parte aos mecanismos de autocorrección, polo que non existe a permanente impunidade, nin prescriben os fraudes. Por iso, acabanse descubrindo as falsedades, como as que a continuación escoitaremos. Eliani, contanos como esa falsa vacuna contra o VIH. O VIH é un retrovirus que ataca o sistema inmune da persoa infectada. O sistema inmune é a defensa natural do noso corpo contra micro-organismos infecciosos como bacterias, virus, fungos capaces de invadir o noso corpo. Don Piyohan intentaba topar unha vacina que pudese evitar o VIH cando traballaba na Universidade Estatal de Loua. Pero en 2013, o mesmo centro de estudio describiu que o científico manipulara os resultados de varias provas que estaba facendo no laboratorio inmediatamente, abriu brigou a no dimitir. A justicia condenou pola falsificación e noso ordenou-lle pagar 7,2 millóns de dólares. Os institutos nacionales de saúde que ademais condenou a cumprir 57 meses de prisión. Cator anos máis tarde... Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard repetió estos estudios y descubrieron que los resultados de este grupo eran falsos. AROA, sorprendenos que fraude topache tu patch en el campo de la psicología. O test de Rochas consiste nunha serie de dez láminas que presentan manchas de tinta, as cales teñen unha simetría bilateral. Ten validez científica non, xa que numerosos científicos criticaron a validez do test tendo tendencia mesmo a sobre os trastornos mentales e concluindo que os seus fundamentos científicos son débiles. Miura pensa que é aceptable usar o Rochat para evaluar síntomas de trastornos do pensamento e esquizofrenia, mentre que Guz e os seus colaboradores desaproban a utilización do test para analizar aspectos non cognitivos da personalidade. Polo tanto, a pesar das distintas opinións non podemos dicir con certeza se realmente é válido ou erróneo, pero por agora segues usando. Mireella vainos falar sobre nutrición e os fraudes asociados. Ranjit Kumar Chandra é un investigador que se facía chamar o pai da inmunología nutricional. En 1980, a empresa Ross Pharmaceuticals decidiu contratalo para buscar unha fórmula nutricional que poidese evitar a aparición de alerxias nos bebés neonatos. Para facelo, propuxose identificar 288 neonatos que sus pais tiñan unha alerxia. Ao mesmo tempo, as compañías de alimentación Nestlé e Matt Johnson tamén se puxeron en contacto con Chandra para realizar o mesmo estudo. Un ano despois, a pesar de que ainda non se acabara a investigación, Chandra publicou os estudos das tres empresas. Aínda que a fórmula era igual nas tres compañías, Sandra dixo que soas de Nestlé e Matt Johnson podían previr a aparición da alerxia nos neonatos. Posteriormente, foi acusado de non ter realizado nunca os estudos. Sarai fala sobre o can científico. Como iso, Sarai? Un terrier chamado Oli ten un segundo traballo insólito. É membro do Consello Editorial de sete revistas médicas diferentes. O seu pseudónimo de Oli é a doutora Olivia Dol. E, segundo o seu currículum, é unha experta en masaxe canina. E ten a licenza, a licenza para unha prestixiosa universidade de veterinaria. O Pitbull non é o máis inteligente do planeta. É simplemente o produto dun sistema roto. O propietario de Oli é Mike Dove investigador en saúde pública da Universidade de Curtin en Perth, Australia. Informou Perth Now, que é o prexistioso notizario de Perth. Dove, o doutor Dole, utilizou o alter ego de Oli para probar como revisan as revistas científicas os seus revisores e consellos editoriais. Alberto, infórmanos sobre o falso escándalo das vacinas. O falso escándalo das vacinas. Tristamente de moda, é o falso nexo que relaciona vacinas e autismo. É que ten parte do seu orixe non estudo fraudulento levado a cabo polo doutor Andrew Wakefield en 1998. Este médico publicou un artigo na revista The Lancet na que afirmaba que a vecina da triple vírica causaba autismo nos nenos. Ainda que logo se descubriu que o estudo era fraudulento Os métodos utilizados erróneos é que ele tinha conflitos e intereses financieros. O dano se estaba feito e unha parte da sociedade creu as afirmacións deste especialista ao que se re retirou a licença para exercer medicina en Reino Unido. É que hoxe segue sendo o estandarte do devolvimento antivacinas. David Roivas falará sobre o home de Pildão. O home de Pildão é un um dos máis grandes fraudes na historia da paleontologia deu como válido durante máis de 40 anos dendo o seu descubrimento en 1912 hasta 1953 cando o fraude foi exposto a opinión pública. Comezou e baseou nos restos óseos descubertos en Inglaterra en 1908. Un obreiro atopou dunha canteira entregoulos ao arqueólogo Charles Dawson, que llos presentou-se un toque eminente palentólogo. Durante anos mantivo o -so debate sobre a orixe destes restos e a prensa dixo que corresponderan ao eslabón perdido denominado Home de Pildon Estos restos Foron aceptados pola comunidade científica Se maior análisis Debido a que era perfecto e idéntico á idea daquela postas sobre o eslabón perdido A idea desa época era Que o eslabón tibera un gran cerebro Presentaba rasgos simiescos A evolucionaria posteriormente Para dar unha apariencia humana Por moito tempo acusouse a Dawson de ser o único culpable no engano. Pero Gauld asegura que a súa investigación amosa a Teilhard, que acababa de ser ordenado sacerdote e que nese en entonces estaba estudando paleontología, participou na conspiración de Pildon. Gauld dixo que algúns dos osos que se encontraran nas fosas de Pildon proviñan de de países nos cales Teixan recollera espécimes en viaxes anteriores Ademais, nas cartas que Teixan enviou a un dos científicos que descubrieron un engano Gold afirma que Teixan mantivo para ocultar a súa participación na intriga Laura falarámos sobre Eric Pollman A Eric Pohlman é un investigador no campo da obesidade e o embellecemento. Él foi o primeiro académico de ese país, encarcerado por falsificar datos ou solicitar unha subvención. Foi acusado de publicar investigacións manipuladas, alegando que as inyeccións hormonais servían de terapia de reposición da menopausa, cando, de feitoito non demostraran ningún beneficio médico. Polman comezou o seu traballo como investigador en 1987 e durante dúas décadas publicou máis de 200 artigos sobre a xenética da obesidade e o impacto na saúde sobre o exercicio. Pero fíxose famoso cando en 2005 foi xulgado e condenado a un ano e un día de prisión por mala conducta científica. Recoñeceu ter falsificado das solicitudes de ajuda do Instituto Nacional de Saúde e ter fabricado datos desde os traballos enviados para a súa publicación entre 1992 e 2000. Ademais de pena de prisión, Polman quedou definitivamente excluído da distribución de fondos federais para investigación e viuse obrigado a escribir cartas de retracción en varias revistas científicas. Andrés Falarano sobre as células embrionarias. Eh, Wang suk un, un investigador coreano licenciado en veterinaria, fixo creer o mundo que conseguira a primeira clonación de células NAI de origen humana. O seu traballo foi publicado en prestixiosas, prestixiosas revistas científicas, causou unha gran conmoción e o científico foi cualificado como un era nacional. Ademais, o goberno do seu país otorgoulle millóns de dólares para que pude seguir coas suas investigacións e puxoulle a fronte do primeiro Banco Mundial de Células. En 2005 destapou a fraude. Acusaronlle de utilizar células naifasas para a súa famosa investigación. Tres laboratorios independentes confirmaron que a maior parte do material xenético utilizado nas clonacións non que dicía coadene do suposto donante. O comité non teña dúbida, todo era un, todo era un engano. E ata aquí o programa de hoxe. Grazas pola vosa atención. Esperemos que vos gustase e agardamosvos para o próximo Pílulas do Saber. Como dicía Julio Verne, a ciencia, muchacho, está feita de erros, pero de erros útiles de cometer, pois pouco a pouco conducen a verdade. Ata pronto.